سلام عليك يا, يا رسول الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك طالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر U ime Allaha, milostavog samilosti. Takom jutra i noći kada se oddiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrzio. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio pa ti je on utočište pružio? I zapravu vjeru nisi znao, pa te na pravi put putio. I siroma si bio, pa te je imuć Zato si ročene u cvili, a na prosjaka ne podvikni. I oblagodati gospodara svoga kaznu. Istino je rekao, kod išne Allah. Euzubillah <trih> imena šeitana, rajeem, bismillah, <trih> rajeem, alhamdulillah, vassalatu vassalamu, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassalama, vassal Molim Allah Zalšanhu da nas počasti, da njegove blagodati poznajemo kroz njihovo trajanje, da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznat samo zato što smo izgubili. Gospodaru naš pokaži nam istinu i počasti nas da je slijedimo. Pokaži nam milaž i počasti nas da budemo od koji su izbjegli, koji nas slijede. Amin. Arham, Draga braće i sestre, hvala gospodaru. Mi se i je družimo sa hadisma koji nam je... Zabeležje Imam Buhari u svojoj hadiskoj zbirci došli smo do 474. hadisa u hadiskoj zbirci Imam Buhari. Imam Gazalija kada govori o ljudskim osobinama ima jednu zanimljivu paralelu kako opisuje kako se ljudsko stanje mijenja. On kaže da se ljudsko stanje mijenja onako kako krv prokišnjava. Jer kaže kad vidiš da od jednog ide voda onda odma se svi sjeti da popravi krv. A kaže pozitivna i negativna promjena ide postepeno. Znači, no prvog malo pomalo, pa vidiš negdje se pojavila malo vlaga pa... I što je permanentnije i upornija prisutnost vode, onda se to vidi. I kad pukne ovako pa je voda, nije problem, znam se ne do da je na džasa, da je kanalizacija. Dakle, ljudske osobine se mijenjaju postepeno. I vi znate da je naj nezaustavljivija stvar između ostalog voda. Kaže, najteže je vodu. To znaju uvijek koji se bave građaj da tu moraju dobro dobro gledati kakve su izolacije. Isto tako čovjek treba gledati da pusti, a organizam naš ne može bez vode. Treba gledati da pusti insan sebi u organizam vodu koja mu koristi, a da se udalje od onega koja će ga otrovi. I zato imam Gazalija, govori ono kap po kap. Čak ima izraz u arapskom jeziku, kaže Jeta Rešahu. Kaže osobine insana, kaže, ulazi u njegov život onako kako slab krov vremenom popsti kap po kap voda. I to je ta postepenost o kojoj čovjek treba razmišljati posebno, evo, kada se druži sa hadisom Rasulullah s.a.w. jer u konačnici pogledajte njegov život. 63 godine života, 40 godina pripreme za 23 godine misi. Znači, do 40. godine Allah je lešan huga pripremao da bi za 23 godine taj dragulj među insanima zablistao. Tako je. Četrdeset godina, dvadeset tri, gotovo, gotovo dubli, dupli, prebi, duplo duži period. Ja bi vas zamolio da se sjetim o Fatihom Ilidovom, imama Buharijeći u hadijsku zbogu. Četam, ne daj, li laj, fati. U predajama se kaže, hoću to na početku da podijelim sa vama, kaže Oh durel na asr, fana afdal al hijra. obilježavamo novu hidžretsku godinu pa da se podsjetimo šta je najbolja hidža, kaže se u predaj u se od greha, to je najbolja hidža. Jer hidžra znači u arapskom jeziku ostaviti. Najbolje je da ostaviš ono što te od Allahu udalji. Kaže eddil fara'ida fana afdal al jihad. Ispuni ono čime te Allah duži, to ti je najbolji jihad. I kaže se na kraju te predaje وَاَدْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا Allaha mnogo spominje فَإِنَّكَ لَا تَأْتِ bi بِأَفْضَلَ مِن ذِكْرِهِ jer nećeš zaista doći Allah sa bilo čime dražim od spominjanja njega ima, znaš ah baba sretniješ danas pa mu kaže, je sinom smo te spominjali i ona koju još zna da ste po dobru spominjali ali kakav moj osjećat znam si kada spominješ gospodara kojem se sigurno vračaš. Ja bih vas zamolio na, na početku nove hijdžatske godine, evo prva poruka ova predaja, napustimo grijehe, to nam je najbolja hijdža. Obavimo ono čime nas Allah duži, to nam je najbolji džihar. U vrijeme kad treba domovnu brand, tada je to frz, to je obaveza. Obavi ono što je u datom trenutku obavezno. Ako je namaz obaveza, namaz nastuplo je vrijeme namaza. Čak ima ona predaja, kaže čovjek, nebit kad, ako podigne Čekić da udari nešto, da zakuca, kaže kad bi je znam počeo da uči, kaže spustio ga sa strane. Kaže mu, šegr, što nisi udario? Čekić. Kaže njemu, majstor, kaže, nema bereketa u udarcu kojeg si uputio nakon što je Allah poslao u svoj poziv. Jer Allah uvek vera, Allah uvek vera, nije svaki poziv. To te Allah poziva. Dobre. Haddesena Abdullah ibn Yusuf, prenio nam je Abdullah ibn Yusuf, kala, ahverena Malik od imama Malika, poznatog imama, stanovnika Medine, jednog od četverce pravnika. I opet danas hoću da vam pocrtam da je najružnija rečenca koju insan danas, nažalost, čuje najružnija u smislu posljedica za insan i ne do što može vratiti u njegovom odnosu sa Allahom i Želešanom, jeste, kaže, vratimo se Kuranu i Sunnetu. Zašto? Ko sam ja da se vratim Kuranu i Sunnetu? Jer ja imam znanje arapskog jeska da se mogu vratiti Kuranu i Sunnetu. A na prvi pogled nema plemenitije rečenci od vratimo se Kuranu i Sunnetu. Isto ko kad bi rekli neurohirurziju, od svih tumora sami se liječiti. Knjige u ruke ljudi, otvarajte glave svoje. Sjecte se, otvarajte se. I subhanallah, zato, zašto vam ovo spominjem? Zato što ima malik, ima jednu rečencu koju je rekao pred mezarom Resulullah, rekao je, nema nikoga od nas da nije kritikovao ili da nije bio kritikovan, osim poslanika jer bi ta kritika, znači sve učenjake su mogli kritikova, ali Resulullah s.a.v. uašhedu enne Muhammeden Resulullah, tu ti odmah narušava kelime i šahadet, imaš problem. zato vas molim zaista, kakvi su to ljudi bili, ja uvijek podcrtavam. Uzmite, uzmite znanje od onoga koji ima takvaluka i znanja, a ne samo od onoga koji ima znanja, jer znanje ne znači svijest u Allah. Allahu. Svijest u Allahu je iznad, najveće znanje koji postoji da bude svjestan u Allahu. I dovoljno ti je to znanje. Kad si svjestan, gledat će šta govoriš. Često navodim primjer. Ima malik je velika velikan dio. Evo u ovom senedu, hadisa, u ovom niju sprenoslaca ima mal, Kada čuje da pored Meke sprema se oluje, pored Medine da se sprema oluja, da, da, da će, kaže, izašu iz, iz, iz Medine, gdje živio. Pitaju ga, sa izlaziš? Kaže, strah me da Allah nekazi, nekazni stanovnike Medine zbog mojih grijeva. A danas kada vidiš ljude koji koji govore o vjeri, tako mi je Allah imaš osjećaj kod da on zna kod će uđeneti uđeneti uđeneti. Kod to zna? Kod to zna osim Allaha? I to se zove najkraće rečeno manipuliranje vjeru. Danas ljudi manipuliraju ljudima kako koristijeći vjeru. Koristijeći riječi Allaha. A od najvećih griha, braćo i sestre, spada, al da kažete o Allahu ono što ne zna. Jedan ninsan preselio čestitica, nema sumnija. Allah zna kako, kako mu je tamo ime, nije mu i svakome od nas. Inša da bude džene. Kaže čovjek na njegovoj dženeaz, kaže njemu se džene dobra doma. Otkud znamo ti? Otkud znamo? Zato ja vas molim, vraćite se Kuranu i sumnijetu kroz senet. Šta je sened? A to je da uzmemo od onih ljudi koje Allah počastio i znanjem, i takvalkom, i onim svim neophodnim stvarima, da tebi mogu ukazati to se u Kur'anu kaže. Kaže, koji je najdraži ajet šeitan? Kaže, la takrabu salat, nemojte se približavati namazu. Ima u Kur'anu ajet, la takrabu salat. Nemojte se približavati namazu, ali u nastavku ajet se antum sukara dokste dok ste nešto popili, prije nego što je alkohol zabranjen, kada je mu je taj dio. Gledaj kako šeitan može iščupati dio, a je taj izmanipulirat, izmanipulirat ili sana, ne dobro. Dok. An-Ishak ibn Abdullahi ibn Ebi Talha, od Ishaaka, sina Abdullahovog je Ebu Talhe, enne eba murre meula Aqil ibn Ebi Talib, od uh, murre štičenika Aqila ibn Ebi Taliba, vi znate imate... Azreti, Džafer, Ibn Abi Talib, imate Amičiće, Resulullah, ovaj Akili Amičiće, Resulullah, salallahu alayhi wa sallam, koji je preselio kao musliman i primio islam, njegov štičenik, ovaj Ebu Mure, se zvao jezid. I ovo imate, kod Arapa je bila karakteristika, kad imaju čestite, u to vrijeme je trgovina roblje bila raširena, onda šta urade? Kad je čestitog insana, kupe ga i oslogode on se ne zove više da je vrog nečiji, da je u nečijem lazi, nego meula, Zašto? Zato što on bir vaktil bio rob i ovaj da ovaj da otkupi. wakidin habi vakidin ilaysi wa dabu vakida. El on se zove Haris ibn Auf. Da je rekao: "Bainama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil mesdžid." Dak je Bozhih poslanik sallallahu alayhi wa sallam bio u mesdžid u Džam i vi znate kod nas se pravi razlika između mesdžida pa kažemo mesdžid je ona i obijekat koji nemamo munar, a džamija je, ona je objekat obijekat koji imamo U arapskom jeziku. Mesjid je svaka džamija, velika malo, s tim što se riječ džamije koristi za mjesto gdje se opišno klanjala džuma. Znači mjesto gdje, gdje se najviše muslimana sakupljali. Vi znate gdje u Saraju se ranije klanjali Bajram namazi, na primjer. Znali neko? Gdje se? Ono se zove Musala. Što znači Musala? Musala je mjesto gdje ljudi na Bajram izađuju i klanjaju Bajram namazi. Ostavilo se to slobodno, samo je vamo prema... Mamo kad ka, ka idete prema Koševo, smo Koševski potok i prema Bjelavama, onaj je bilo mezaristan. I on ja vas molim kada onde na Zorte sala, malo kod onih ljudi naziva sala. Obično ljudi dovode pse. I ti psi obavljaju nuždu po mezaru nekog Insana. Mislim koja je to, koji je to bahatuk. Zamislite bilo koji mezar je bilo koje, koje grobnje da Insana, nemuslimansku, pa to je, pa to je to je takva neka kultura u vremenu kada tvrdimo da smo civilizirani kultura ona je kompletan prostor je musal. Dakle Resulullah sallallahu alaihi ve je bio u mesdžidu, fa akbala ثلاثه نفر من باشترئتا لودي ušla u džamiju ili pristupila su, pristupila su da uđu u džamiju sam. Fa akbala ila Rasulillah, pa šta se dalje je deslo? Kaže dvojica od njih su pristupila i ušla kod Rasulallahi sallallahu alaihi ve sellem, a a treći je kaže okrenuo se i otišao. Ja ja vas molim subhanallah. Kad god imate situaciju da donosi donosite odluke, znajte da je u tom trenutku najbitnije da Allaha spomenite. Ako salavat tada proučite, još bolji. Ili čak samo salavat da proučite, ćete spomenite Allaha i dalšalnih poslanika. Zašto? Jedna odluka može biti skretanje koje čovjeka četav život odredi. Ne jedna kriva odluka. Jedan trenutak sržbe je da doneseš krivu odluku. Može čitav život oznaći tebe i napraviti problem u životu. Ja vas molim zato, Rasulullah sallallahu sallam, kada je sellem kada ona ashab pita božji poslanici o eusini ono oporučini oporučini dadni vasiyet kaže Rasulullah ta ne može se srce kaže ja Rasulullah eusini on opet pita božji poslanici daj mi vasiyet la ta ne može se srce odnosno ne moj do nas od ruke u sržbi se srdiš ako je to onutra ma kuhal ne zna se van. Ali ako izađe Ne dobogin sanu ri nekoga, ne dobog udari nekoga, ne dobog insan ubije u afektu nekoga. Neiznager je da to učin. Nego zato što nije omlado oništa, kaže da sula treći put kad je pitao, kaže: "Bože, postani će daj mi vesel", kaže ono Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab walakal janna." Nemoj se srtiti i dobićeš jena. Ja vas molim, najveći razlog ne vjerska znate šta je? Nezadovoljstvo onim što je Allah insanu dao. Allah ga stvori. Ti se srtiš na onoga Ko te je stvorio, ko ti je dao da vidiš, da čuješ, da imaš razum koji povezuješ. Nije te uskratio za poslanika, nije te uskratio za knjigu. Gledaj, gledaj sad sve što ti je dato. A tem krivost što neko možda ima malo bolje auto, ili ima auto, ti ga uopće nije. Neko ga se rasrdio, vrati? Neko ga sam se rasrdio, ne dobog na Allah. Zato kad kaže poslanik, ne srdice, znači nemoj imati osobinu koja je tako. I šta će dobiti? Vole te li džene, dobit džene kaže pa a pa ova dvojica koja su ušla dakle treći se okrenuo i otišao dakle ja vas molim nemojte biti treći koji god nastovi od ove od ove prve dvojice alhamdulillah fala gospoda a treći nemojte biti. kad god vidiš da se čini dobro znam jednog čovjeka da molao da mi je lijep i ženat kad god se džamija pravi kaže od mene je projekat 1000 mara i kogod hoće da priča nekad 1000 mara jer očito ljudi će filozofirati al neće dat plato ako ne može da plati novac reci vam baš kršćanski vrat nije spor al dadi dadi doprinos Nemoj biti ovaj treći koji se okrenu ni od jednog hajrata koji vidiš. Pa ako ništa lijepo mričeš, našao da vas Allah pomogne. I to je lijepo, nemoj se okrenu. Nisi okrenuo od od hajrata. Nikad se ne može od hajra okrenuti. Kaže se: "Amma ahaduhuma yadan udve dvojice fera, a furdhaten fegele se vidio je jednu prazninu halk gdje Resulullah sallallahu alaihi wasallam bio i kaže seo je na to mjesto. Ja vas molim, to je velika stvar. Kada ste nekada u džamii na džumini namaz Ne na teravih namaz, namukabeli. Kad vidite da da nekom je treba prostora, malo se stisnite, pogotovo u koja glađla đlači. Ko mi neće smeta da sjedi na koljen. Već kad u moje godine uđe, malo će se svako prebacivati, znači. Polako ako ide prema 40. i 50., tu sečeš, al dok legote možeš u čin do. Malo se skupiti, da nekom je dadneš mjesto. U tom trenutku imaš nagradu. Ne samo ti ko i namaz obavljaš, ili slušaš mu kabelu, il ne znam ja, slušaš džum, nego imaš nagrad za to ginsenga ko misli šta, napravio prostora da čuje sve što on čuo i ti dobijaš najhaj. Kaže, vidio je jednu prazninu pa je sjelo u tu prazninu, dakle, vidio je prazno mjesto. U emel, ahir, ovaj drugi, znači, možete biti ovaj prvi, ušao si, vidiš, ima mjesto, sjedi na tom mjesto. A drugi je, kaže, feđele se, halfehu. Ovaj drugi je, kaže, vidio da je sve Haman popunjeno, što je uradio, sjio tamo za vrat. Kaže, felemmaa, felega, rasulullahi, sallallahu alihi wa sallam, kad kada je rasulullahi, s Završi kazao im je Ela uhviru kumani salasa salaza. li da vas obavijestim ovoj trojici? <laughs> kaže Emma ahaduhum Što se tiče jednog od njih Feewa ila Allahi feewahu Allah On je, kaže, potražio utočište kod Allaha i Allah mi je da utočište on je koji našao mjesto da sjedne Šta, on je ostao u džami i tražio mjesto Tražio je utočište kod Allaha i Allah mi je da utočište Wa emel ahar, što se tiče drugoga. I pogledajte, Resulna ne počne s onim koji se okrenuo, koji izašu. On je samo me sebi naštetio. Ovaj prvi je napravio rezultat. Šta je? Vidim, ima prostora, staću gledat sjevstvu. Šta sam tražio da Allah gospodaru dadi mi mjesto? zato je lijepo. Ja to često koristim za ono za što ne bi trebalo, kad nema parkinga. Ja. Na ideš voza, šte vrtiš se u kruh, ima od Allahovih imena je al onaj koji daje insanu da nađe ono što mu treba. Ja kažem Allahuma ja wajid, gospodar moj, ti si koji nam daješ da nađem. Mi nađem, ja kajem budale meni, što nisam rekao, gospodar, daj mi džennet. A ne, mjesto partiju. Ali to treba Allaha moliti za sve. Kako kažu ashabi, znamo smo Allaha moliti i zavezit se na našoj obući. Zašto? Jer ako ti Allah uskrati u datom trenutku, ne možeš ostvari džabu. Čak imaš novac, ne možeš da kupiš. Nema. Na, dakle, prvi je, kaže, kod Allaha pribježište potražio, pa mu i Allah pribježiš Kaže, a drugi je, ovaj koji je sjeo iza, subhanallah. Sad što je vidjet, Ulema, se, Ulema vodi jednu jednu debatu, kaže, koji je bolji, ovaj prvi ili ovaj drugi? Jel bolji ovaj koji je potražio utočište pa mu je Allah dao ili ovaj drugi? Kaže, Resulullah, festahja, فستحja, festahja Allahu minu. Kaže, ovaj drugi se zastidio Allaha pa se Allah njega zastidi, odnosno uprostio. Kaže, je li bolji sad ovaj prvi koji je pronašao utočište ili ovaj drugi koji je šta? Da nikoga ne bih uzori sjedio. Pa ovi ovaj, ovaj bolji ovaj koji je popunio. Jer je bolje je popunca pove. ovi ovaj kažu, ne, ne, bolje ne bi uzoriti ljude. Da ljudi u namazu ili u spominjanju Allaha ili tokom predavanja ne razmišljaju što mu je tjesno. Da razmišlja, slušaj, što ovaj čovjek govori. Kaže, on se Allaha zastidio i Allaha se njega zastidio ovdje. Da znate, kad god se gospoda opiše osobinama koje nama To je onako kako priliči uzvišenom stvartelju. Kaže Ulema, Kema je Likubij Jalali onako kako priliči uzvišenom Allahu, doslovno kaže Ulema, kaže džazahu na dao mu je gospodat zato što je imao tog edeba, tog lijepog obhođenja da mu je oprostio grijeh. Što njega je bilo stin da ode da okrene leđa resul Allahu sallallahu alaihi ve i da izađe iz džamije, što je? On je sjeo iza ljudi da da posluša božije poslanike, zato spominjao se va Onaj čovjek što je odšao da obavi, da obavi hačba, kaže, kad je obavlja ove prve tavafe, odnosno umru, kaže, on je u hramu, kad obučiš ihram, moraš da vrštove obrede tavafe saj da bi se oslobodio ihramu. I kaže, on ide ulicom prema Haremi šerifu, a jedan mu čovjek taksta kaže, kaže, medine, medine, medine, kaže, ide u medinu taksta. I kaže, on sjeo onako u onaku, i hramu i za medinu pa kaže kad su došli tamo bili klanjao nekoliko namaza vraćaju se nazad pa kažeš što se pa na trebaš završiti umru razumiješ završiš odamo što otiš pa se vratiš opet obučješ ih da pa ka što si otišao pa kad ste na bilo da kažem nečko od bašik poslanika zelolavlis ja sam ušo za znam se ja da kažem hoćmo kod resulaha ti kaš neč subhana wa amma al-akhar ashto se tiče trećeg e sad je to فَاعَرَضَهْ فَاعَرَضَ اللَّهُ عَنْهُ On se okrenuo pa se Allah od njega okrenuo. Kako ovo tumači? Dakle, gospodar njuje zbog njegovog odnosa prema Rasulullahu, prema, prema onome što jeste halka znanja. Rasulullah s.a.v. kaže što se tiče trećeg on se okrenuo od Allaha pa se Allah od njega okrenuo. Doslovno, Allah želeš, je njega prepustio samome sebi. jedno od najljepših dova je gospodar ne prepusti na same sebi nikoliko treptaj oka. Jer nekada ti misliš imaš znanje, imaš novac, imaš sve. Allah te tako danje, takav devjer da ne može pet ljudi sa tvojim znanjem tvojim novcem da izađu nakon. A ne jedan. Ne prepusti na same sebi nikoliko treptaj oka. Kaže, i rad od Allaha džalešanu. kad se Allah okrine od roba dakle, kod, kod gospodara taj rob, taj rob nema svoje mjesto. I zbog toga u Korani kerimu gospodar kaže, وَمَنْ اَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ Onaaj ko se okrene od spominjanja Allah džalal ko ostali spominjanja Allah džalal šan, fa inne lahu Allah će mu dati tjeskovan život. Allah će mu dati, zašto? Zašto je život teškovan? Zato što čovjek goda ima. Ako nema smisla u životu, čovjek ne može da osjeti smisao. A kad ima malo, kad je zadovoljan, zna kome ide, ima smisla u životu. Kaže Gospodar, "Onaħşuruhu jeva'l qiyamati Allah će insana tog koji je ostavio spominjanje Allaha, sjećanje na njega, upu nema, kaže, proživjet ćemo ga na sunnijem danu slijepo. Kale rabi, reče čovjek, limaha šertani amau kad kuntu basira, zašto si me gospodar proživio slijepim, a bio sam onaj koji vidi. Kale ke dalike tadke ajatuna. Kaže gospodar, tako usti naše ajati dolazi. Neka ti ajta, Allah ti dani hastaluk. Neka ti ajta, Allah ti dani finog prijatelja, pa popijete kako, to ti je Allahov ajta. Allah te sebi vraća. Neka ti Allah da ne priliku da uđeš u neko društvo u koje nisi ranije bio, pa te on podsjeti na gospodara. Neka da ti Ajd ha stavu koji te pogod. I ne treba samo je pitanje da li će insan da učinsam videti li neće. Da. Ova hadis dakle ide, trojica ljudi su pristupila Haliki rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i opet vidite da je rasulullah sallallahu ve sellem govorio ljudima onako, evo kako se mi trudimo i nastojimo da to bude od. Sjedili su ljudi u halka Men često ljudi kao što ne sjedniješ na nešto i stvarno godilo da sjedi malo na nečemu manje je me koljeno bovo na primjeru. Ali zaista željam je, kako to lema uči, sjediš na zemlji, zašto? Jer ja molim Allah, za da među vama bude ljudi koji će promijeniti ovo društvo. Kako će promijeniti ako nisu vezani za zemlju? Šta mi kažemo? Šta je problem najveći kod insana? Najveći problem kod insana je kad se uzdiš. Iste vi problema, nemojte se odmah patati. <gledaj> odmah on gleda, to je dobro. Samo, znači, samo kritika, to je odlično. To je odličan pristup. Kod nas mi samo kritikujemo drugog. Kako kaže Resulullah s.a.v. -e vidi jedan od vas trn u oku svoga brata, nebdi stavlo u, u oku svom. Dakle, ova trojica su pristupili, jedan se odmah okrenuju od što, znači, ja vas molim, bilo i haj, da ima. Ako ne možeš da učestvuješ u njemu, fizički, materijalno, na druge, Prouči dobro, rec da vam Allah otvori vrata, pomogne, ja ću preporučiti svaka časa samo naprijed, jer ti ne znaš u čemu je, šta? I to, babo moj, pošto živjeli smo u jednom nasijelu gdje ima jedan piklić, jedna nizbrnica velika i uvijek babo kupi soli, ali onaj ko nosi svoj razgrčij, s njeg bio sam ja. I mene je babo nadigne, ja ujutru sa sabaha i čistim. I onda babo nekada izađe da nadzire da je to sve u vreću bilo. I ona ja sam uzeo vreću, onaj dvije soli po 20 kg, sad ja, Znaš, raspam onaj soda, da, da fino auta mogu proći, a komiša jedna vako iz njej, Allah mu zdravlja, dao kilu, vako sad. I sad ono, ono raspam, ja kajem, komiša ne mora, zna, ja. Mi smo jo metli, mi imamo mjestar tu. Ja kažem, nemam potrebe, komiša niče. Kad bavo šuti. Samo začetim, kad i babo i mati kažu, šuti, šuti, da je, ne znam ti šta, Da o Allahu i poslaniku priča, šuti, jer ne to boga obsobačiti. Kad, kad i babo i mati kažu, šuti, šuti, Kad je čovjek otišao, kaže, možda je njegova tila vrijednija nego naše djeveće. Jer ti ne znaš kako mi on halu, možda je on penzioner koji živi od 300, od 400 nemara. Kako će? Kako ćeš mu reći, nemoj. A on hoće, šta? On hoće da uradi dobro. I nikada, nikada, insana ne smije posmatrat svojim očima i svojim mjerlima. Treba posmatrat stvarima, Allahom i Da dijelo nije malo ako ga Allah prim. On je iznio koliko je mogao. I on to uradit za svoju malu. Dakle, jedan od njih se okrenuo i odmah je odšao i kaže, Resulullah sallallahu alaihi sallam, hoćete li da vas obavijestim o ovoj, ovoj trojici? I počinje s kime Resulullah? Ne počinje Resulullah sallallahu alaihi sallam s onim koji se okrenuo. Jer on, draga braćo, samom me sebi napravio problem. I ono što stalno govorim, ja vas molim, imajte na um, najdragocijenije što ti je Allah dao jedini iman, vjera u njega. Nakon toga, najdragocijenije što imaš je vrijeme, dan svoga života i sedmice i mjeseca ono što šetan uporno hoće i to je danas, današnja nacionalizacija karakteristična po tome da ljudi probavaju stvari do onog trenutka kad više nema nazad Ja ti kad jednom od svoga života napraviš eksperiment, probavaš kako ćeš nazad, ja ne mogu svoje 20 uskoro neću moći svoje 30 ako sam u 30 im napravio promašaj, kako vratiti nazad a napravio sam promašaj i zato Resulat sallallahu vissalem ne počinje sa čime, ne počinje sa onim koji se okrenu, jer onaj koji se okrenu Kako kaže Rasulullah, kada bi svi ljudi bili Allahu odan, to Allahu u vlas ne bi ništa povećalo. I kada bi svi ljudi bili od Allaha daleko, to Allahu u vlas ne bi ništa sman. Dakle, onaj ko je gubitnik. Ne sullahefe ensahum enfusevom. Kada zaboraviš Allah, želšanu, najgora kazna koju ti gospodar daje, šta? Kaže, zaboraviš samoga sebe. Zaboraviš da sutra ode s ovoga svijeta. A kome ideš? ti kada dođeš na aerodrom kada izlaziš iz, iz Bosne prvo što te pita na granci imaš li ličnu kartu ili imaš li pasoš je l' zavisi je li izlaziš Kopnenino dobro ima ima Alinsa musliman i muslimanka šta imaju imaju pasoš u svakom trenutku kad ga pozovu on ma pasoš kojim kad na smrti dođe kaže o plemenita ta dušo koja nosiš šta nosiš dokumentat koji vrijedi na obasije da ne samo da tumhe autno vrijedina i na, na hir a šta je problem im koji to nemaju šta on je sa, samom sebi i zato resul ne počinje I mislim da Resulana ne počne sa njim, zašto? Da bi rekao, tog insana treba vratit, treba ga vratiti. On se okrenuo od Allaha, Allah se od njega biti, Samo da je jedan korak. Da, da samo okrenuo prema gospodaru, Allah bi mu otvorio. Allah bi mu otvorio. Kogod je htio da spozna gospodara, gospodar mu nije. Gospodar mu nije uskratio svoju pomoć i podršku. Nije mu skratio dobro društvo. Nije mu skratio, jer čašio 400.000 stanovnika. Nema nigdje, ima tu. Nema nigdje, vidjet ću u firmiti Allah da ne, vidjet ću na fakultetu Allah da samo pitanje hoćeš li Prvi je, kaže Rasula s.a.v. potražio utočište kod Allaha, odnosno potražio da mu gospodar da ne prostor i on je vidio jedno mjesto u Safovima i ušao u to mjesto, ovaj drugi je zastidio sa Allaha i Allah se njega zastidio, odnosno Allah žele šanuhu mi oprostio. Ja vas zato molim, ova, budite od ove prve dvije kategorije i vi znate da je traženje znanja, Jedan od najboljih ibade je ta kojima se čovjek može približiti gospodari. Oba dijela kelime i šahadata. I ješhadu an la ilaha illallah, i ješhadu ane Muhammada Rasoola u Kur'anu, dolazi je sa naredbom, znaj. Kaže gospodar, fa'alam ennehu la ilaha illallah, znaj da nema drugoga, Boga vas ima Allah. Ja sada znam da stijs pred mene ovdje zato što te očima svojim vidim. Ja znam da si moj roditelj jer to moj razum govori, ne bi tebe je bilo ovdje. Ali znam li svojim razumom, I svojim čulima koji mogu Allahove ajete čitati i svojim razumom koji mogu jel, Allahove ajete povezijati, ja znam li da nema drugoga Boga, da ovim kosmosom upravlja jedan tvorac, jedan stvar. I kaže, gospodar rasul Allah Znajte da je među vama ko? Božji poslanik. Božji poslanik to je veličina čestitih ljudi. Kada umre močnik, sa njim umre i njegovo djelo. Ili potraje neko vrijeme, onda umre. A kada umre uglednik, onaj u kojeg se ljudi mogu ugledati to traje do je svijeta i vijeka. Samo je pitanje ko hoće da se ugleda na Božijih poslanika, a ko hoće da se ugleda na moćnik. I Ulema kaže, moćnici su vladali ljudskim bratovima, uzijali ljude pod kontrolu Ima mašala ovdje fizički jaki ljudi, uzmete i držite pod kontrolu. A kaže, i poslanici, čestiti ljudi su vladali ljudskim srcima. On su nikad slušali što su ga voljali. je što je Resula nad njima imao neku vojsku od policiju. I zato je prva emocija koju treba insanimati kod sebe i ljubao prema Allahu. Ovaj koji je potražio utočište kod Allaha, da nije volio Allah i poslanika, ne potražio. Ovaj koji se zastidio Allah i poslanika, jel? On je emociju prema njima. Što se tiče poruka ovog ahadisa, ja sam samo odabrao nekoliko dan, da vam ih spominjem. Prva je, kaže, biti svjestan da svaki put kada sjednješ tamo gdje se spominje Allah, žalšan, gdje se uči Kur'an, gdje se govori o Resulullah, da se sjeo na mjesto i u mjesto gdje Allahova zaštita. Jer i Rasul Allahovog je rekao potražej zaštitu pa ga je Allah pa mi Allah zaštitu dao. I zato mi je drago što je naš Fuad učio u wajadaka lan yajidka yetiman faawa kaži gospodare za za te nije Allah ti si bio jetim pa te nije Allah dao šta utočište. Koristi se isti glagol u Kur'anu i ovdje u hadisu Rasul Allah sallallahu alejhi ve davanje utočišta Znači doslovno, ako ideš na mjesta gdje se traži znanje, ako ideš na mjesta gdje se učiš o vrijednostima, ti si poput čovjeka kako je Allah počastio. Nakon što je siroće bio, da je našao i oca i majku. Našao je ono što će ga obuda, što će mu pomoć da zna prema svome ocu i majci. Također, imate hadis Rasulullah, da meleki stavljaju svoja krila pod noge onoga ko traži znanje. I sutra kad krenijete na džumu, ja vas molim, nemojte biti, znate ono suljoj muje. Kašta radi sunaka ja sedim kaže njemu jao sediš razmišljaš kaj jok jok kaj, samo sedim. Na jama smolni mi idite na džumu sa nijetom da nešto naučite. Jer kada ajdeš na džumu sa nijetom to da naučiš dobijaš dvije nagrade, jednu zato što si bio u džamiju u trenutku kada je jedino farz da budeš u džamii. Sa drugi namaze možeš obati kod kuće i bili bi ako Bog da prime. Jedino džumu namaz je jedini namaz koji obavez da ga obaviš u džamama. Spoj tomi nije čega traženja znanja. Nač da nešto naučiš. Drugo kaže, obaveza je muallima, onoga ko poučava ljude, da njeguje plemenite osjećaje njihove. Evo vidite kako je Resulullah, njegovo plemenite osjećaje ovoga, pa je tražio prostor, pa je ušao. Pa je ovaj drugi istir ga bilo, pa je sjeo iza ljudi. Što je Resulullah? Znači kao učitelj, kao muallim, kao osoba koja prenosi vrijednost, što je Resulullah uradi? Kaže, slušaj, imaš kod sebe lijepo osobitno. Čuvaj to osobitno kad vidiš kod Insana i to što je koga Allah od vas poživi. Ja sam već vidio. Allah za dašan hulude koji paze starije dadne, njima nekoga kod njih pazi kad oni ostaju. A kom pazi svog dedu, nam svog oca, majku na primjer. Allah da da njemu onoga ko njega pazi. Dobro. Treće što je što je bitno jeste da vrijednost mjesta gdje se Allah dž.š. spominje i kažu na tih od tih mjesta ne treba nikada, nikada odlaziti. Četvrto, da je lijepo popunjavati prazna mjesta ili praznine u safovima i u halki. I posljednje, lijep edep ili lijepo ponašanje na mjestu njima više ljudi. Kaže, lijepo ponašanje je da nikoga insan ne podiže kako bi sjeo na, na njegovo mjesto. Resulullah s.a. kaže neka jedan od vas ne podiže nekoga kako bi on sjeo na njegovo mjesto. makobi. bi. Znači, to to je suprotno čemu pogotovo je suptnotno ono je što treba biti da kako je u hadisu se spomni ljudi su kaže jednaki, onaki kakve su zubci na na na kakvi su isto čim imaš čime on nekoga podiglo da bi sjao na njegovo mjesto on on misli da je drugo je da on ustane sam ispoštovanja nekog svome ocu majci to treba Čak je to je čak je hazret pegamber sallallahu ajhi wasallam Mustafa i Fatima radijallahu ustajala svom babi kad uđe to, to se zna to je redlačina Odmismo na primjer svi u društvu da ti ustam da ja sinestakfir. Neptun sa smiju rad i pogotovo ima ima ovaj jedan hadis Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem kaže Rasulullah je hilu li recu ni je dozvoljeno čovjeku an yufalliqa baina al-ithnaini illa bi iznihima. Kaže nije dozvoljeno čovjeku ako dvojica ljudi sjede jedan do drugog možda su namjerom da sjednu da nešto popriče. Kaže Rasulullah nije dozvoljno da ih razdvojiš osim ako te ne dozvoli. Znaci možda nešto hoće da progovori. Ti ako da se razmaknite, a, nemoj to rani. Sjed s desnim njihove strane, ali s njihove strane. Ali nemoj između njih, nemoj. I na kraju ovaj, jedna, jedna lijepa izreka, Lukman a.s. kaže, Lukman a.s. sinu svome, ja bu neje, sine moj. Znate to je, kada hoće baba da savjetuje sina, pa kaže, ja neje, sinčiću moj. Kaže, džali silu ulema, sjedi sa ljudima koji imaju znanja. Wazahim hum birukbe teike i kaže kolenima svojim se njihovim kolenima. Znaci kao da Lukman alaj salam kaže oni koji će poučavati prijednostima i dokavskog dana biće oni koji će sjetna kolen. Kaže fa inna Allaha yer Allahu dželalu shanu yuhi al-quluba bi nuril Allah oživljava sva srca svjetlošću mudrosti. Allah je dao ulemi mudrosti. I onda kad čediš uz nekoga ko uči, Allah oživljava u tom trenutku tvoje srce. Kena yuhija al-arda biwabil is-sama. Ona kako življava zemlju obilnom kišom kada kada ona padne. Na kraju dvije dvije stvari, eto kako god u novoj u novoj hidžetskoj godini krvo je. Ja vas molim razmišljajte sam o samo nečemu da malo eto prenesemo pogotovo našim sestrama, majkama, kćerima. Drago mi kad god čujem da se neka od naših sestara, jel majke ili kćeri pokrila i razmišljaam onda o tom fenomenu kada Allah nekoga uputi da se njemu dozovi pa da se ono odluči pok i onda razmišljamo o vrijednosti toga i nisam nikoga čuo često prenosim ljudima stvari koje čujem od, od drugih ulema ali ovo je to Allah za šahun me uputio da da sa vama podijelim subhanallah prođe žena vidim mu mahali čestita ali ne mogu da je selam nazovem je nisam siguran jelmo slimakel ni podjećje činim se da je musliman ka pristojno djelat u trenutku kada vidim ženu sestru majku neku kćerku sa narom ja joj automatski selam nazivam da ništa drugo od vrijednosti hijjaba ona nema. Čitav život će njoj salam nazivat ljudi. A vi znate, nalečeš barem jednom na nekoga čija je dova halam, čija dova kabuda. Znači, kad ju kaže salamu aliku, salamu aliku" šta znači, šta je, šta je salam? Daru salam je džene. Salamet je da si bezbjedan na ovom svijetu. Tako da, ja vas molim, prenostite to, jer kod nas su mnoge predrasude prema prema hijjabu, a danas, nažalost, kod naših sestara i žena, gotovo do kompleksa, da se mora što više razgoliti da bi nešto kazala svojim, svojim ponašanjima. Zašto? Da ništa drugo nemaš u hijabu, a imaš more stvari, prije svega Allah se odazvala to što će ti hiljade i desetine hiljada ljudi, stotne hiljada ljudi salame naziva čovječ. Jer znaju da si muslimanka, jel' musliman, jel' to ti je dovoljno. I druga stvar, nova hijžetska godina je nastupila. Ja vas molim, brać sestre, obratite pažnju na svoj odnos prema Kur'anu. Ja vas molim, nemojte da imamo dan kada Kur'an ne učimo. Onaj ko ne zna da uči, nek pročita stranicu prijevoda Kur'ana. Neka počne da uči harfove kako bi ne uči. Zašto? Danas sam studentima spominio, i hoću sa vama i time ću se vršiti. Kada sam studirao na prvoj godini studija, bio je s nama jedan momak. I Hafiz koji nam je predavao je govorio o vrijednosti učenja Kur'ana i on je počeo učiti Kur'an jedno, dva, tri 3 mjeseca svako jutro iza sabah ode po jednu stranicu na pamet nauči. Dači nauči negdje 90. stranica. Jedan sabah subhanallahu bio rano dobro sabah oko 4 se klanjao. Oni obično dok ovaj muhafiz onaj koji poučava nije priliku da te sjedneš sa strane i čekaš da dođe na tebe redi. Ovaj momake onaj proučio sat stom sa strani da sačka svoje albabi, naslonio se na zid subhanallahu nije malo na prošlo. On misle da je za Prišli njemu, on preselio. Na našoj godinu. I kaže, ovaj profesor kojim je ujedno bio i mu hafiz priča, tako mi je gospodara, ja mislim, Allah najbolje zna da on sigurno hafiz. Jer on krenuo, Allah mi je otvorio odluku da ide da uči ura. Ja vas molim, nova izredska godna je prilika za nove, lijepe stvari koje ćete vi u uživotu. Nemojte, ja vas molim. Gledajte, 18, 19, čak su mu radili, bi opciju da vide šta je. elo. Mlad, preselio, kaže, svi mu organi funkcionalni, čak ne možemo kazati da je srčani udar, nijemo nikakvi problema. Ni na jednom organu, mojala ga se Otvorio mu vrata, dobro, i onda ga se Ja vas molim, nova i željska godina. Znate kako je dobro, danas sam studentima rekao, kad vam donesu roditelj, sjećate se, kad, ste ku, kad su vam kupovali svetske, pa ono svetska čista bijela. mirše je, znaš, ma ne prođe, malo što je uradim u hakama. Dajte ovu godinu, započnite s čime, sa Zavis da pedant sahifi na svakoj stranici ove sljedeće godine Allah te počasti, sahifu, sahifu, dvije, dvije, pet, pet, džus, god ko može. Ali nemojte da prođe dan, moramo se vratiti u Kur'an, jer je dovaj poslanika, u Kur'an se navodi ja, in, ja rabbi inne taumitehadu hadel Kur'ane mehđura gospodaru moj, moj se narod od Kur'ana udalja. Ne smijemo se udaljavati od Kur'ana. Ja molim Allah za da nas u tovi pomogu. da, mi, da, da se približimo Kur'an. Alhamdulillah, radmanu inu, assalatu, wassalamu ala, sidi nao, rabina, muhammedinu, ala, ala alihi, u sahbiji, ažma'in. Gospodar, naš počastna nas, nemo nemoj nas ponisto, prosi nam grijehe, nemoj nas kazni. Molimo se, gospodar, ne prepusti nas same sebi, nikoliko treptaj ok. Počasti nas, da tražimo priliku, da se tebi približimo. Počasti nas, da se tebe istinski stidimo. Zaštiti nas od svakoga zla, posebno zla nas sami. Gospodar, počasti nas, da nas vrde najbolji među nama. Sačuvaj nas od toga da nas vode najgori među nama. Gospodar, neka nam Dunjavuk ne bude najveća briga. Pomozi da se nosimo sa dunjavučkim brigama. Gospodar, neka nam džennet bude posljednje prebivalište. Molimo te džennet svako dijelo koje približava džennetu. I zaštiti nas od vatr i svakoga dijela koji približava vatr. Smiluju nam se nad zemljom, smiluju nam se pod zemljom i smiluju nam se na dan kada ćeš nas ti proživit. Molimo te hadisima Rasulullah s.a.w. da nas počastiš da i direktno od tvoga milednika čujem. Subhane, Rabi, Karabu, Izra, Tama, Eskuno, Aslamu, Alimu, Salimu, Alhamdu, Lai, Rabu, Lai, Min, Al-Fatiha.